Dark arti za inteligensia, uchawi na kini majo kwenye uwanja wa vita. Utangulizi, dark arti za inteligensia na utatoa kifo cha jasusi. Kupitia ya dark arti, niliuliza kama inteligensia inahusisha nguvu zingine za kiroho. Ila nikapata maoni mazito kuwa dark arti sio ushirikina, bali ni mbinu za asili tu zinazotumia uweredi teknolojia na mbinu za hali juu za ki ila katika kuendeleza kujifunza nimekutana na makala maandiko vitabu mbalimbali ambavyo vimenifanya nirudi tena na hoja kwamba huenda mashirika kijasusi ama kigaidi. kuwa huwa yanahuzisha nguvu za kishiriki na makiroho kwenye majukumu yao katika pita pita zangu nilikutana na majarida mbalimbali vitabu mbalimbali makala mbalimbali zinazoonyesha kuwa huenda dark art zinahusisha nguvu za giza kiroho katika kufanikisha ni mbalimbali za mashirika ya kijintelijensi ya duniani na kupitia makala hii tutazijadili ili tuweze kusovu mystery hii inayojitwa dark art evolution baada ya vita ya pili ya dunia kuisha kulibuka vita baridi kati ya jamhuri ya kisovieti na marekani ambapo mashirika yao ya wa kijasusi hasa KGB na CIA yalipambana usiku na mchana kuhakikisha wanalinda mataifa yao zidi ya adui Nani katika wakati huu ambapo silaha mbalimbali, mbali, tafiti mbalimbali, mbali, bajeti za jeshi ziliongezeka ili mnadi tu wazidiane katika uwanja wa vita. Ilipofika mwaka elsini, ilionekana majasusi wa KGB walikuwa na ufanisi mkubwa zaidi katika kutekeleza majukumu yao. Hivyo CIA inaakaamua kunda kitengo ambacho kitasaidia kuongeza ufanisi na kuwazidi mahasimua wa KGB kwa kufanya tafiti za kisayansi, na kusaidia kwenye ujasusi Ndipo kikaundwa kitengo cha TSS Yani Technical Services Staff chini mkemi ya Dr. Getribu kusimamia zoezi hili Miaka mitatu badaye Yani muaka welfu moja na tatu Kitengo hiki kilisimamia mradi mkubwa sana wa MK Yutra, Ambapo kazi yake kubwa ilikuwa ni kubuni mbinu za kuchezia saikoloji ya mtu Mfano kumpumbaza akiri kusoma mawazo yake Sumu za kushambulia ubongo na kazarika. Baadaye ilipanuliwa wigo na kuosisha kunda vitu kama silaha za kibayolojia, ambazo zinaweza kutosha kwenye kalamu au pete, kuwasilia na kuwasili, sumu mbalimbali mbali na kazarika. Licha kuwa ilifanikua kunda silaha za kisayansi ufanisi, ila kuna eneo moja tu tutaweka msisitizo zaidi kwenye madahi, nalo ni pale CIA ilipomuajiri muajiri Dr. Muhorandi kuwa mshauri wa kitengo hiki. Changamoto ilionekana ni pale ambapo mkua kitengo hiki Dr. Gottlieb aliponesha wasiwasi wake kuwa silaha hizi hazitokuwa na faida kama majasusi wake hatuweza kuzipenyeza hadi eno husika bila kujulikana. Hasa ukizingatia kuamba CIA wamiwahi kufanya makosa makubwa kama haya kwa Fidel Castro ambapo mbinu zao karibu zote zilijulikana mapema sana hivyo sumu kutomfikia musika. Nikatika wakati huu ndipo CIA ilipoamua kumsaka mwana mazingaombwe maarufu sana John Mohan ili aweze kuandaa majarida kufundisha majasusi namna kufanya kazi zao kwa umakini mkubwa na kubwa sana. Mfano kuficha silaha bila kuonekana, kupenya kwenye ukuta, kujibadilisha, kupotea na kazarika. Kubwa zaidi ilikuwa ni tafita kuwasiliana kwa mawazo, yani akili bila kuitaji kuongia kwenye simu au uso kwa uso. Yani jasusi mmoja anaweza soma akili ya mwenzake na akamtumia tarifa popote pali alipo. Umuhimu wa mafunzo haya, usili Katika intelijensi ya jambo muhimu zaidi ni usili Ili kufanikisha jukumulolote lile hivyo fanisi unaitajika Ili tukio likifanyika lisiache alama yoyote kuwa jasusi alipita Katika hili muhollandia aliwafundisha majasusi wa CIA uwezo wa kuitowesha kamera wakishapiga picha na hata akipekuliwa kamwe haitoweza kuonekana aliwezesha kuwasiliana kupitia karatasi ambazo zikigusishwa na maji tu zinayeyuka walifundishwa jinsi ya kuficha vitu visionekane ili waweze kuvifikisha eneo husika mfano silaha sumu ujumbe vifaa vya mawasiliano yani wanaweza fanya yonekane kama vimeyeyuka kumbe wanavyo hapo hapo ila ki macho kimefanyika kuepuka kukamatwa jambo jingine hatari kwa majasusi ni kukamatwa. Hivyo ilikuwa lazimu wafundisho mbinu mbalimbali mbali ili waweze kutokukamato kwa rahisi. Katika hili aliwafundisha jinsi ya kujibadilisha. Ambapo wakua kwenye mission majasusi waliweza kuingia kionekana ni mwanamke na hakatokia kionekana ni mwanaume. Mfano mishenimoja huko urusi CIA walitaka kuwasiliana na mwenzao. Ikabidi jasusi mmoja ajifanya anambeba mbwa kuelekea kwa daktari. Ila walipofika katikati ya safari. Wakaweza ku ambapo mbwa halisi alificwa kwenye gari, na jasusi mmoja ndio aakaukua usikaombwa huyo. Hivyo akafikishwa kuonana na jasusi mwenzake huko kliiki ya mifugo. Hivyo askari wa KGB waliokuwa fuatilia wakaona ni mbwa tu. Hivyo akapoteza na mishe nikafanikiwa wakakutumia kini macho cha namna hiyo. Kupoteza counterinteligensi. Wakati wa vita baridi maeneo yaliyokuwa magumu na hatari zaidi kufanya ujasusi ni Moscow kutokana na kuwepo kwa kikosi mahiri cha kusaka majasusi wanje ito wa nje kilichoitwa Seven CID Directorate kilichokuwa na ufanisi mkubwa kiasi kwamba majasusi wengi walikamatwa kupitia mradi huwa MK MKU kwa usaidizi mkubwa wa mwana mazingaombwe bwana Moholand walibuni mbinu mpya za macho, yani sanaza giza kuepuka hao majasusi wa kisovieti mfano kwa kesi ya gari la kufuatiliwa kwa nyuma Iribu niwa mbinu wa kumshusha jasuzi kutoka kwenye gari na naalotembea, bila wanaofuatilia kwa nyuma kujua. Yani unaendelea kuona abili ya wote hapo kwenye gari likuwa kwenye kasi, wanashuka na bakvatu,mwisho wa siku mnaendelea kulifukuzia gari huku majasi walishashuka zamani na kuendelea na majukumu yao. Mfano mwingine walitengeneza mapacha, ambapo jasusi akiwa eneo A, basi ghafra anaonekana a eneo B, ili kuwachanganya wanaokufuatilia. Mbinu hili iliaminika kuwa majasusi wa CIA walikuwa na uwezo wa kupotea makuteleport. Ila ilikuwa ni vini macho tu. Na mwisho wa siku, ikawa ngumu kuakamata kwa mfumo huu mapacha, maana hujui huyu ni yupi na yupi ni yupi. Kujiokoa, escapology. Hii ni sana ya kujiondoa kutoa kwenye vizuizi hatari, mfano kufungwa gereza lenye ulinzi mkali, kubanwa na minyororo, pingu na kazarika. Huko Uingereza, wakati wa vita ya kwanza ya dunia, ishio ya kukamatwa kwa wanajeshi wa Uingereza kwenye mikono wa Jerumani ilikuwa na hofu kubwa sana kwa majasusi yani wanajeshi hivyo ikabidi mbinu mpya zitafutwe ili kwa majasusi wao na kuondoa hofu maana hata wakikamatwa watakuwa na mafunzo wa jinsi ya kutoroka na moja mbinu kubwa ilikuwa ni dark art za kutoroka escapology ambapo akatafutwa majisha ni maarufu zaidi hizo bwana Harry Houdini kusimamia zoezi hili Huyu jamaa alisifika kuepuka vizuizi vyovyote vile mbele yake. Mfano, alikuwa na kupenya kwenye ukuta, kuchomoka kwenye minyororo mikubwa ajela na kutoweka. Mfano, kuna wakati alifungwa kwenye lori la kusafirishia wafungwa ambalo funguo inaufungua mlango wake na inaufungua ni mbili tofauti na wakati huo huo amefungwa minyororo yenye makufuri mazito. Kabla zoezi hili alivuliwa nguo na kupekuliwa asije kuwa chochote cha kufungulia. Naghai liliondolewa kwa speedi kubwa ila kwa mshangao wa askari mpaka ndani ya sekunde kadhaa alikuwa yupo nje ya Roli. Uwezo huu ulifanya shirika laki la kijasusi la Uingereza Scott Rand ilibidwa mpetenda ya kupika majasusi wake ili waweze kutoroka mara tu wanapotekwa kwa mbinu za kini macho sio uchawi na kuendelea na majukumu yao. Project MK of 10. Baada miaka kupita CIA iliamua kuja na mladi huu amboni muendelezo wa project MKUltra, Lakini nasemekana mladi huu ulienda mbali zaidi Kutafiti jinsi nguvu za giza ama uchawi Unaweza kusaidia kufanikisha shughuli za kijasusi Inadaiwa kuwa idala iliajili wa somanyota, mapepo, wachawi, mashirika giza, watambuzi na watalamu wa ilimu wa nyota yaani mapepo yaani na malaika pia demonology Kwa mujibu wa makala mbalimbali inatajwa kufikia mwaka, miatisa na sabini CIA ilikuwa imewapa kibarua wasoma nyota wawili ambao kazi yao ilikuwa ni kutabili ama kubashili matukio na ukuja Ili CIA wajandai mapema kuyakabili Pia iliajiri wasoma vigyanja wawili ilikuona namna wanavueza kutumia utalamu huo kusaidia kazi mbalimbali za kijasusi Vile vile utafiti jua uchawi ulianza ambapo alizamini kozi ya uchawi kwenye choki kucha South Carolina USA. Kesi ya Mexico. Mexico imekuwa ikikumbwa na vita kubwa zidi ya makundi ya wauza madawa na ripoti moja niliosoma shirika la habari la Reuters ilionesha kuwa katika moja ya vitu vilivowapa shida askari wa Jimbo la tijuan Mexico kupambana nao ni sababu wauza madawa hao hutumia black magic. Yaani uchawi hivyo kuakamata inakuwa ni nguvu maana wanaweza kuhisi hatari wanaweza kutuweka ghafla wanaweza kukwepa risasi na kadhalika hivyo suluhisho ikabidi askari wa Mexico wafanywe matambiko ya dark art ili waweze kupambana na hali hiyo Askali mmoja aliehojiwa alidai alipokuenda kwenye mission wenzake wawili waliuawa ila yeye alipona sababu alikuwa ameshapikwa kwenye sana za giza Natokea wao polisi wajifunze hizo taaluma wamekuwa na ufanisi mkubwa katika kutekeleza majukumu yao ya eneo hilo la nchini Mexico.